Noticiari de Ràdio Pinsania, 90.6 FM. Avui, al recull de notícies del 4 a l'11 de desembre, us parlarem de la convocatòria de Tsunami Democràtic el dia del Barça-Madrid, de l'autorització que s'ha atorgat a la policia local de Berga per utilitzar gas pebre i de la propera activitat a la pastora de Casserres. Tsunami Democràtic ha difós un nou comunicat on crida a la població a envoltar el Camp Nou quatre hores abans del partit. En el comunicat, Tsunami Democràtic denuncia la vulneració reiterada de drets al nostre país i acusa el Barça i el Real Madrid de no haver volgut pactar amb Tsunami fer visible el conflicte a les grades i al camp. Aquest comunicat ja ha generat força nerviosisme als mitjans de comunicació que defensen l'estat espanyol. Trobareu fàcilment el comunicat de Tsunami Democràtic a les xarxes socials. L'Ajuntament de Berga ha autoritzat a la policia local a utilitzar gas pebre. Segons ha explicat l'alcaldessa, no es podrà utilitzar quan hi hagi manifestacions o concentracions, sinó per actuar en casos com el d'agressions amb arma blanca. Aquesta mesura s'ha pres davant l'augment d'aquest tipus d'agressions a la nostra ciutat. Explica a Montserrat Venturós que l'ús del gas pebre per part de la Guàrdia Urbana està regulat per un protocol i els agents han rebut formació per fer-ne un ús correcte. Cada patrulla disposarà d'una pistola d'aquest gas. L'Ateneu Feminista de Casserres, la Pastora, organitza la primera assemblea oberta de diversitats sexuals i de gènere del Prepirineu. Serà el dissabte 14 de desembre a la Pastora, al carrer major número 48 de Casserres. Fins aquí el noticiari de Ràdio Pinsania